טוב, שלום, ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אני מאוד מאוד שמח שאתם פה. ברוכים הבאים. אנחנו הולכים, הולך להיות לנו היום שידור מאוד מיוחד, מאוד מעניין, ואני הולך לעשות פה משהו שפעם ראשונה שאני עושה, אני רוצה הזה יהיה, שהשידור הזה יהיה קצת אינטראקטיבי, ו... בשביל זה אנחנו נבקש מכם לסמס לי. אני פה עם הטלפון, אתם שומעים אותי, אבל אני לא שומע אתכם, ובכל זאת אני רוצה קצת שתהיו מעורבים, תהיו מעורבים קצת בשידור ובשיעור ובעד ככה שאתם יכולים לסמס לי, אוקיי? לסמס לי, אני עם הפלאפון לידי, אני אקבל את הסמסים שלכם וככה אני אוכל להגיב גם למה שאתן כותבות לי. אז... לפני שאני אציג את עצמי, כי אני חושב שהרוב המוחלט לא מכיר אותי, באמת התוודענו לפני לא הרבה זמן אחד לשני בצורה מאוד מינימל, מינימלית, אז תכף אני אעשה איזושהי הצגה שתכירו קצת את עצמי, ובינתיים אתם יכולים פשוט לסמס לי, אם זה אפשרי מבחינה טכנית עבורכם, פשוט לסמס לי את השם שלכם, שאני אדע מי איתי פה, כל אחד פשוט שתרשום לי את השם שלה. ב-SMS, וזהו, אז אתם מוזמנים ככה תוך כדי שאני מדבר פשוט לסמס לי את השמות שלכם. אז בינתיים אני אציג את עצמי, אני אציג את עצמי בינתיים, נעים מאוד, אני הרב דבורצקי, אני מתעסק באימון יהודי. בייעוץ נישואין, ייעוץ זוגי, אני עובד גם עם בחורים ובחורות לפני חתונה, גם עם זוגות נשואים, ובשנים האחרונות, בערך בשבע שנים האחרונות, אני, ברוך השם, זכיתי לעזור גם להרבה רווקים ורווקות וגרושים וגרושות, להתחתן, וגם לזוגות לשפר, להעצים, ובאמת לבנות את הזוגיות שלהם בצורה טובה, כי אני חושב שלא צריך לספר ולתאר יותר מדי כמה זוגיות זה דבר לא פשוט, זה דבר מורכב, אבל זה שזה מורכב ולא פשוט, זה לא אומר שאנחנו צריכים לוותר ולהתייאש מהמקום הזה. אנחנו רק צריכים אה, לקבל את הכלים הנכונים שיאפשרו לנו באמת לבנות זוגיות טובה ומוצלחת, אוקיי? אז אנחנו רוצים אה, לדבר היום על נושא שאני אה, חושב שהוא הנשמה של כל המערכת הזוגית. זאת אומרת, המערכת הזוגית, כמו... לכל דבר בחיים יש גוף ונשמה, גוף ונשמה. וגם למערכת הזוגית יש גוף ונשמה. אז טוב, בינתיים אני רואה מתחיל לשלוח לי את השמות, ערב טוב יאירה ואורלי, ליטל, שרית, חנה, שלום, שלום וברכה. טוב שאתם איתי, עליזה, שלום וברכה, ערב טוב לכולם, ממש ממש שמח שאתם פה. אז כן, בהחלט, השידור בחינם, ההדרכה הזאתי בחינם, וגם המספר טלפון שחייקנו, מספר, מספר טלפון רגיל, היי רחלי, היי לכולם. אז כמו שאמרנו, בכל דבר, יש גוף ונשמה, ככה גם בזוגיות יש לנו גוף ונשמה. הגוף זה תמיד הפעולות המעשיות או ההנהגה המעשית או התוצאות של אותה מערכת. אבל יש את הנשמה של מה שבעצם מחיה את המערכת, כמו בגוף שלנו, את מערכת הגוף, מחיה הנשמה. ככה גם במערכת הזוגית גם במערכת, במערכת הזוגית ישנה נשמה של הזוגיות, הנשמה של הקשר, שהיא ודאי, כן, ברור לכולם, שזו האהבה. האהבה היא החיות של הקשר הזוגי. זה הנשמה של כל מה שאנחנו עושים ביחד. והאור הזה, האור הנשמתי הזה, האהבה, היא מאוד מאוד חיונית למערכת זוגית, כי אנחנו יודעים שאפשר למצוא מין מציאות כזאת, אני חושב שתזדהו אותי, מי שמזדהה יכולה לכתוב לי מזדהה, שאפשר בהחלט לחיות ביחד, אפשר לחיות חיים טכנים. ביחד, חיים תחת קורת גג אחת, יכולים גם לעשות דברים ביחד, אבל זה טכני, בלי חיות, בלי נשמה, בלי אהבה. כשאין אהבה, אז משהו קצת כמו מת בקשר. מסכימים איתי? מזדהות? מי שמזדהה איתי... יכולה פשוט לסמס לי עכשיו מזדהה, מסכימה, אוקיי? אז מזדהה, מזדהה, נכון מאוד, מסכימה, אי קלודין, אי נטלי, מזדהה, מזדהה, מס... מסכימים, יופי, אז כולנו ודאי רוצים אהבה בקשר. אנחנו רוצים את האהבה כי יש מערכות יחסים שהרי אהבה זה דבר שהוא לא רק נמצא במקום זוגי, נכון? יש אהבה בין חברים, אהבה כמובן בין הורים ילדים, אהבה בין אפילו קולגות לעבודה, גם זה סוג של אהבה מסוים. גם הדברים שאני עושה, הפעולות שאני עושה, העבודה שאני מתעסק בה, אני יכול לאהוב את זה או לא לאהוב את זה? זאת אומרת, אהבה זה משהו שהוא הוא, הוא, הוא בסיסי ויסודי בכל תחומי החיים. אבל בזוגיות זה העיקר. זאת אומרת, חבר, אני יכול להיות חבר ש, שמספיק, אני צריך עם מישהו לדבר איתו, כן? אני, אני פשוט צריך לדבר, לשתף מישהו, אז אני מדבר עם חבר. אני לא חייב לאהוב מאוד את החבר הזה, אבל עצם זה שהוא אוזן קשבת לי, זה, זה מספיק לי. אני יכול גם לאהוב אותו, אבל זה לא, לא הכרח. כן, קולגות ודאי, כן? קולגות לעבודה, הבוס שלי, אני ודאי לא צריך לאהוב אותו. זוגיות, כל המהות של המקום הזוגי זו אהבה. ולכן, כשאין אהבה, ואהבה, ארבעה טעמים, לפעמים קצת... דועכת, לפעמים קצת נעלמת, לפעמים היא הייתה מאוד מאוד חזקה בהתחלה, ואז זה כאילו נעלם, תכף אנחנו נדבר קצת בעזרת השם על הסיבות למה זה נעלם, וזה דועך וזה נעלם, לפעמים זה מתנצנת, לפעמים אהבה ככה קטנה, על אש, על אש קטנה, על אש נמוכה, אבל זה לא, אין את התשוקה ואת ההתלהבות שהיה בהתחלה. ולפעמים היא ממש הסתלקה לגמרי ונשארה כזיכרון עמום מה, מההתחלה ואנחנו כמובן לא יכולים לוותר כל כך על המקום הזה אבל לפני שבאמת נראה מה עושים כדי לעורר את האהבה לראות אם זה בכלל אפשרי ו... ואולי הכי חשוב מה קורה כש, כשבעלי לא כל כך משתף פעולה. בואו בוא, בוא רגע נגדיר מה זאת אהבה, אוקיי? אני רוצה לקרוא לכם, להקריא לכם מספר שנקרא ספר הערכים, ספר מאוד מאוד יסודי, ערכים מאוד מאוד מעניין, ואני קורא קטע קצר של... הגדרה מהי אהבה, כתבו על זה הרבה שירים, אבל אנחנו עכשיו נקרא את ההגדרה המדויקת. מהות האהבה הוא קירוב האוהב והנאהב. <תקפק> ובמילא, שני הרגשים כלליים בה. בזה שאני מתקרב לה, כן? למי שאני אוהב אותו, יש פה שני הרגשים. את מה אני מרגיש? הרגש הקירוב. של האוהב והנאהב, זאת אומרת, אני מרגיש את הקרבה, אני מרגיש את הרצון להתקרב, אני מרגיש את הנעימות הפנימית מה, מעצם הנוכחות של אותו אחד שאני אוהב אותו, זה תחושת הקרבה, והדבר השני, זה הרגש מציאותו של האוהב, זו נקודה מאוד חשובה, שאני מרגיש את עצמי. אהבה, זה שאני אוהב אותו. יש משהו באהבה שמאוד קשור דווקא לחוויה, ה ה כאילו, האגואיסטית שלי, שאני מרגיש את עצמי. אני אוהבת אותו. בניגוד, אני רק כדי להמחיש את זה, בפחד זה לא ככה. פחד אני לא צריך, אני לא כל כך, כן, אין מקום כל כך להעניש לי, אלא עצם זה שהדבר מאוד מאוד מפחיד ממילא הוא עליי. הוא, הוא, הוא בצורה אוטומטית יפחיד אותי ויאיים עליי, בניגוד לאהבה, שאהבה אני צריך להיות נוכח פה. זה נורא נורא חשוב, כי לפעמים אנחנו יכולים, יכול, יכול להיות מצב כזה שבו אני לא מרגישה אהבה, לא בגלל שאין מי לאהוב או אין סיבה לאהוב, איך נדבר על הסיבות לאהבה, לא בגלל זה, אלא בגלל שאין לי את עצמי. בגלל שאני לא מספיק שלמה עם עצמי, לא מספיק אוהבת את עצמי, אז אני לא יכולה, אני חסומה מלהרגיש את האהבה, אוקיי? אבל שימו לב טוב מה הגדרנו כאן כמה זה אהבה. מה זה אהבה? אהבה, אהבה זה שאני נעים לי, אני מרגישה נעימות. אני מרגישה עונג מהנוכחות של השני. אני מרגישה את התענוג מהביחד, וגם כשאני לא ביחד, כשאני לא קרובה אליו, אני רוצה להיות קרובה אליו. אני משתוקקת אליו, אני מתגעגעת אליו. זו אהבה. תנועת הקרבה, תנועת הקרבה נובעת מהתענוג שיש לי מבעלי, מהבן זוג שלי, אוקיי? Okay? זאת אהבה. עכשיו, מתי אהבה נעלמת? או לפעמים היא... לפעמים, בדרך כלל היא מתחילה, כל קשר מתחיל עם אהבה, זאת אומרת, נדיר למצוא... מציאות כזאת של בני זוג שמתחילים את הקשר שלהם לא בגלל שהם אוהבים אחד את השני. אוקיי? זה נדיר, זה קיים, אבל זה נדיר. בדרך כלל אהבה מתחילה, זאת אומרת מופיעה בתחילת הקשר, אבל הרבה פעמים במהלך החיים אהבה דועכת, נעלמת. וכאן, כאן יש לנו שני ‫הם מקומות שצריך להכיר אותם, ‫מה מונע מאהבה. ‫דבר אחד זה קשיים חיצוניים. ‫זאת אומרת, זה דברים שהם לא קשורים ‫לזוגיות עצמה, ‫לא קשורים למערכת הפנימית ‫ולקשר שלי עם בן הזוג שלי. ‫אלה דברים חיצוניים, כמו למשל בעיות בפרנסה, ‫בעיות רפואיות לא עלינו. קשיים בחינוך הילדים, התמודדויות שונות במציאות, שגרה מאוד לחוצה, כל הדברים האלה מאוד מפריעים לאהבה ומסלקים אותה. אהבה זה דבר מאוד מאוד מאוד חמקמק. מאוד בקלות אפשר שהאהבה תיעלם, לדחוק את האהבה. ול... והמקום הזה של טרדה, אדם טרוד, אדם לחוץ, אדם קשה לו עם משהו, אז באופן טבעי, האהבה תיעלם לו. אפילו שהוא יכול, ישאלו אותו, תגיד, אתה אוהב את אשתך? אתה אוהב, הוא יגיד, בטח אני אוהב אותה. אתה מרגיש את האהבה? האמת, הרבה זמן לא כל כך. למה? הוא פשוט טרוד בדברים אחרים, קשה לו, לא טוב לו עם עצמו. למשל, לא טוב לו עם עצמו, הוא כועס על עצמו, יש לו רגשות אשמה. רגשות אשמה זה אחד הדברים הכי חוסמים אהבה. עכשיו זה יכול להיות אצל הבן זוג שלי, זה יכול להיות אצלי. אם לי, לא טוב לי עם עצמי, אם אני קשה עם עצמי, אם אני ביקורתית כלפי עצמי, אם אני כועסת על עצמי. אם אני טרודה ולחוצה ולא טוב לי בעבודה ואני לא מרגישה מסופקת, ממומשת, בלי קשר למה שקורה בבית. עם עצמי כרגע, תכף אנחנו נראה גם מה קורה עם הדינמיקה, כמובן שהדינמיקה לא טובה, זה גם מאוד מאוד משפיע, אבל כרגע אפילו שבינינו מעולה, אבל כשיבואו דברים חיצוניים, כן? דברים חיצוניים ויטרידו אותנו, יקשו עלינו, יהיה לי מאוד קשה להרגיש את האהבה. מי שמבינה על, מי, על מה אני מדבר, מי שמבינה, כן, ומזדהה עם המקום הזה, שתכתוב לי, תכתבו לי, מזדהה, מסכימה, מכירה. מזדהה, מסכימה, מסכימה, לגמרי, מקרוב, אוקיי. יש לי קצת פחות, נו, ברוך השם. מסכימה? יפה. ברוך השם, אז, אז אתם יודעים על מה אני מדבר. אז מצוין, מקסים. אז זה הדבר, זה הדבר הראשון. אבל יש גם מקום שזה לא קשור כל כך לדברים החיצוניים, אוקיי? זה יותר קשור, יותר קשור לאיזשהו סוג של שגרה ש, שפשוט... Um, לא, אין, אין איזה משהו בעייתי יותר מדי, הקשר, הקשר סביר, אבל כל אחד עם ענייניו, אין השקעה ממש אקטיבית בקשר, ולאט לאט נוצר איזשהו ריחוק בין השניים, לא בגלל כעסים ודברים כאלה, אלא פשוט שגרה ש... אנחנו התרחקנו, כל אחד תפס איזשהו כיוון, אנחנו לא כל כך ביחד, כל את העבודה שלו ואת הזמן שלו ופשוט אין לנו זמן להיות ביחד, אין לנו זמן לבלות, מה שהיינו עושים לפני שהתחתנו, היום יש ילדים ויש עניינים ויש פרנסה ויש כל מיני פשוט אנחנו לא, לא, לא מוצאים את הזמן, הכל בסדר, אבל פשוט לא מוצאים את הזמן להתענג אחד מהשני. ולאט לאט אנחנו טיפה מתרחקים ו, ואני מרגישה שהוא לא עד הסוף אוהב אותי. ועצם זה שאני מרגישה שהוא לא כל כך אוהב אותי, זה גם מוריד לי את האהבה ממנו, ונוצרת מין דינמיקה, דינמיקה שנדבר עליה עוד מעט בהרחבה, דינמיקה כזאת שהקשר הולך ודועך, קשר הולך ומתמעט, וכמובן שאם יש גם כעסים, כן, דינמיקה בין בני הזוג שהיא שלילית, קפדנות, ביקורת, חשדנות, חוסר מרוצות, כל המקום הזה ודאי שלא מאפשר לאהבה לקרות ממש. זה פשוט בורח. עכשיו, צריך להבין, רוב הזוגות, רוב הזוגות, זה לא יש כאלה שיש להם אהבה, רוב הזוגות מתמודדים עם הקושי הזה, ברמה כזאת או אחרת. יש כמובן זוגות שברוך השם אצלם קצת יותר זה מורגש, ו... ו במיוחד זוגות צעירים, בתחילת הקשר, כן, בתחילת הקשר אנחנו רואים שהרבה כן, יותר קל לאהוב, וכמה שיותר העומס של החיים גדל, וגם כמה שיותר כן, מתפתחים קשיים כאלה ואחרים בזוגיות, זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה. אז בואו, אני רוצה שתשתפו אותי קצת, נדע ככה, מה קורה אצלכם. מי היום, היום, מרגישה שיש לה אהבה בבית? נלך, נעשה את זה הפוך. מי היום מרגישה שהאהבה מאוד חסרה לה? שהרבה ש... זמן היא לא הרגישה אהבה, שהקשר עם הבעלה לא כל כך טוב, שיש מאבקים, שיש מריבות, שיש ניתוק, שיש ריחוק. את אותה קרבה שהגדרנו בהתחלה, לא, זה לא כל כך מורגש, מורגש הפוך, מורגש מין ריחוק, תנועה של... של... הוא שם, אני פה, וואו, לגשר על זה. מי, מי מרגישה שזה המצב שלה, שזה המצב שלה בקשר? שותפו אותי. אהבה הולכת ונגמרת. אין לי בכלל אהבה, שום רגש. אוקיי. חסרה לי אהבה. אין לי אהבה, היה ונגמר. מדי פעם זה מתנוצץ, ברוך השם. נלחמים על אהבה. או, oh, זה, זה משפט יפה, נלחמים על אהבה. צריך לדעת איך להילחם על אהבה, כן? כי מלחמה היא, היא דינית. כן? אנחנו צריך להילחם על אהבה, אבל צריך לדעת איך להילחם על אהבה. כן? מלחמה היא לא דבר... הרבה פעמים המלחמה היא, היא קשה. צריך uh, לנצח פה מישהו או משהו, וכשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו צריכים לדעת איך, כן, באיזה כלים אפשר להילחם ולא לוותר על האהבה. נו. מה, מי עוד, מי עוד מרגישה שהאהבה קצת ברחה לה, חסרה לה, הייתה רוצה אה, לרומם את זה, הייתה רוצה לשפר את זה, הייתה רוצה לשמר את זה. כמו שאנחנו יודעים, אהבה, גם כשהיא קיימת, כמו שאמרנו, היא, היא, היא, היא הרבה פעמים עלולה לדעוך, אנחנו צריכים לדעת גם לשמור עליה, כשהיא, כן, כשהיא מגיעה, ברוך השם, כשהיא מופיעה, צריך לדעת איך לשמור עליה, מי חשוב לה לשמור על האהבה. אם יש אהבה, אז לשמר אותה, לתחזק אותה. כן, כל הזמן כמו גלים, נכון מאוד. כן, המציאות הזאת של האהבה בהחלט יכולה להיות מורגשת כגלים, בא והולך, בא והולך. עוד פעם, היא נורא נורא חמקמקה. אני רוצה לשמר את האהבה, אני רוצה לשמר. יש לי אהבה, עם רצון רב היא מגיעה, כשלא... מתחזקים היא נעלמת, נכון מאוד, יפה. אז אני רואה שכולם רוצים אהבה, קשה לי להתחיל אהבה מחדש, כן? בהחלט זה לא פשוט, ותכף נראה, כן, למה זה אפשרי, אוקיי? אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה רגע. תגידו לי אתם, כשאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו, כן, כל בית יש איש ואישה. למי המקום הזה שבו אנחנו מרגישים קושי מסוים, אתגר, לא טוב לנו, לא הולך לנו כמו שצריך, אבל לא בא, יש מריבות, יש כעסים? זאת אומרת, ברור, כן, ברור ששני בני הזוג, לא טוב להם עם המציאות הזאת. זאת אומרת, אם היינו שואלים את האישה, תגידי, טוב לך? טוב לך בזוגיות? זה, זה, על זה חלמת כשרצית להתחתן? ככה תיארת את הזוגיות שלך? זה מה שייחלת אה, אליו? ודאי שכולם יגידו, חס ושלום, מה פתאום? <laughs> ממש ממש לא, נכון? ברור. ואם נשאל את הבעל, את האיש, תגיד לי, טוב לך? זה מה שרצית? נחמד לך ככה כשאתה עם אשתך ככה מכסחים אחד את השני והיא מתלוננת ואתה... כן, כועס ומקפיד וביקורתי, או סתם נעלם. טוב, טוב לך? אז ודאי שיגיד, מה פתאום? ממש לא טוב לי, נכון? ברור שלא. זאת אומרת, אף אחד לא נהנה מהמציאות הזאת ש, שאין קרבה. בשביל מה התחתנו? ובכל אופן, מי יותר סובל מזה? זאת אומרת, אם זו המציאות כבר, אוקיי? שהאהבה לא כל כך. ערה. מי יותר סובל מזה? בואו תגידו לי אתם, מי יותר סובל מזה? האיש או האישה? ביום יום. למי יותר קשה עם המציאות הזאת של אין קשר זוגי, טוב, קרוב ואוהב? מי יותר סובל מזה? תסמסו לי. האישה. האישה. אנחנו. הנשים. האישה. האישה. האישה. אוקיי, אז מסכימים איתי. כן, לאישה יותר קשה. נכון. אוקיי, לכולם מסכימים? אין פה מישהו שאולי חושב שהגבר, שהגבר יותר סובל, שלו יותר קשה? מה, קצת רחמים, אולי, אולי הרבה יותר קשה לו. לא? מישהי חושבת בכל זאת שאולי הגבר יותר קשה לו בסיפור הזה? או, לבא יותר קשה. יש מציאות כזאת. לא, האישה. <laughs> יש פה מישהי אחת שאמרה שלבעל דווקא יותר קשה לו. לגבר קשה שאשתו סובלת. ככה את מרגישה, ברוך השם. יש לך גבר רגיש. זה נכון, יש כאלה. או, oh, וואו, איזה, איזה מציאות יפה. אני לא יודע אם היא משקפת את כל, ש... את כל הזוגות, אבל כותבים לי פה, לאישה יותר קשה, הבעל תמיד אוהב, לא יודעת למה. מדהים, יש לה בעל שתמיד אוהב אותה. מדהים. אז הוא, טוב לו, אבל שימו לב, כן? אנחנו... זו לא הייתה כל כך ה... ה... המציאות שתיארנו, כן? פה מדובר על בעל שאוהב, ולהרגיש אהבה זה תמיד כיף ותענוג, אכן טוב לו. אני, אין לי אהבה, אני סובלת. אנחנו מדברים אבל על מציאות כזאת ששני בני הזוג לא מרגישים אהבה, לא טוב להם, שניהם סובלים בקשר, הקשר לא, לא טוב, ואנחנו רואים שהבעל באיזשהו מקום יכול איכשהו לחיות עם זה. עכשיו ודאי ש, שאין איזשהו כלל גורף למקור הזה, יש בהחלט מציאות כזאת, שלבעל יהיה יותר קשה מהאישה, אבל באופן כללי, באופן, אם ניקח, ממוצע, האישה, הרבה יותר קשה לה עם זה שהזוגיות אה, לא כל כך מוצלחת, יהיה לה יותר קשה. ואני חושב שזה משהו גורף, לפחות הסטטיסטיקה שלי, לא עשיתי סטטיסטיקה כן, עם סקרים וכדומה, אבל מאלה שמתקשרים אליי ומתלוננים, הרוב המוחץ הם נשים, ובוודאי וה... שלבעל, כן, אני אנסה להסביר קצת מבחינה פנימית, לא ניכנס יותר מדי לעומק, למה זה ככה, אבל הבעל, האיש, בצורה בסיסית-טבעית, יכול, מה שנקרא, לחיות עם בעיות בזוגיות. למרות שגם לו לא יהיה קשה מאוד, הוא כאילו יכול לחיות עם זה, הוא יכול לסחוב את זה יותר בקלות. ואישה שאין לה זוגיות ואין לה אהבה, אין לה רגש בתוך הקשר הזוגי, זה משהו שיהיה לה מאוד מאוד קשה. הוא יכול לפצות את עצמו בכל מיני תענוגות אחרים, תן לו לראות טלוויזיה, או לשבת ללמוד גמרא, או לשבת עם חברים, כאילו הוא, כן, איפשהו הוא נרגע, מרגיע אותו, ממלא אותו. האישה צריכה את הרגש בצורה הרבה יותר עמוקה. מסכימות איתי? כותבים לי פה שנשים הרבה יותר ביקורתיות. כן, זה, זה, זה, גם, זה גם נכון, לא שאין גברים ביקורתיים, כן? הרבה פעמים לצערנו יש גברים ביקורתיים וקפדנים, אבל זה בהחלט נכון שבאופן טבעי אה, יש, מקום, אה, יש מקום ביקורתי אה, לנשים. גם הבעל מסכים? לא, לא הבנתי למה הוא מסכים. אה, בכל מקרה, 아, 아, 아. אז כולנו ודאי רוצים, גם האיש, גם האישה, לשפר את הזוגיות, נכון? יש פה מישהי שהזוגיות ש... uh, היא חלום והיא לא רוצה לשפר אותו? הכול בסדר, ברוך השם? לשפר, להעצים? כולנו רוצים להעצים את הקשר, לשפר אותו, לחזק אותו. לבנות אותו מחדש, נכון? כולנו בהחלט לא מוכנים, כן, לוותר על המקום הזה, כי צריך להבין, זוגיות זה לא משהו שאפשר, כן, למרות שהקשיים, הזוגים הם מאוד נפוצים, זה לא משהו שאפשר לוותר עליו, שאפשר לחיות איתו. למה? כי גם אם אתם, נגיד, בתחילת הקשר, או בשנים הראשונות, והאהבה ככה עוד ערה, היא, היא נמצאת, אבל לא, אולי לא מדהימה, אבל קיימת. צריך לדעת שיש פה דינמיקה מאוד מאוד מהירה, יש איזה סוג של הידרדרות מאוד מאוד גדולה, שאם יש קצת קשיים ולא יודעים לטפל בזה בזמן, בקלות אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בזוגיות שהולכת ומחריפה, הולכת ונהיית יותר קשה יותר ויותר, ובאמת ככה, כמו שראיתם, חלק מכם גם מילאו את הסקר, את השאלון הזה ששאלתי, ותודה רבה לכל מי ששיתף פעולה, באמת מאוד מאוד עזר לי לראות ככה את התמונה הרחבה, וראיתי תמונה מאוד מאוד מעניינת, שאני רואה את זה כבר הרבה שנים, אבל פה באמת אפילו בשאלון הקצר הזה, שמילאו אותו בערך משהו כמו, בערך 50, 60, 70... נשים, ראיתי בצורה מאוד מאוד מובהקת שכמה שהזוגיות היא יותר בתפקת הקשר, יותר צעירות, ככה הקשיים הם קשיים יותר עדינים, ודווקא בגילאים היותר מבוגרים, מאוחרים, הקושי הוא קטסטרופלי, הוא כבר קיצוני, הוא שהגיע עד כדי כך לייאוש, אוקיי? באמת, יש מין מקום כזה של הידרדרות מאוד מאוד גדולה. שאם לא תופסים את זה בזמן, מאוד מאוד קשה להחזיר את הגלגל אחורה, וכמובן, ככל שאנחנו יותר אה, כן, עם, עם ניסיון של קושי, זה מאוד ברור שיהיה לנו, כן, צריך, צריך מרחק, להחזיר מרחק יותר גדול את הגלגל אחורה. אוקיי? אז זה יותר קשה, אבל זה בהחלט אפשרי, ואנחנו רוצים כמובן לתפוס את זה כמה שיותר מהר. דבר נוסף, סיבה נוספת למה אנחנו, נורא נורא חשוב לנו לעבוד על הקשר הזה וזה לא משהו שאנחנו הולכים לוותר עליו בכלל זה במיוחד לאלה שיש להם ילדים צריך לדעת, אני חושב שזה כבר משהו ברוך השם די נפוץ אבל צריך לה, להעיר אותו עוד ולשים לזה תשומת לב מאוד מאוד גדולה כי למרות שיודעים אולי לא תמיד אה, מיישמים את זה בפועל ההשפעה על הילדים היא מאוד מאוד רצינית. זאת אומרת, כשילד רואה את ההורים שלו רבים, מתווכחים, לא מסתדרים, זה עושה בנפש של הילד קושי מאוד מאוד גדול. עכשיו, לא רק כעס ומריבות, גם ניתוק. זאת אומרת, חוסר תקשורת, הוא לא רואה את ההורים שלו מדברים, כל אחד חי לו בעולם שלו, הוא לא רבים. מין... זה עוד יותר קשה אפילו ממריבות. מין ניתוק, שיש קצר בתקשורת, כן, חיים, במין חיים מקבילים כאלה, אחד ליד השני. מדברים דיבורים טכניים, תעשה את זה, תעשי את זה, תעשה ככה, עשיתי ככה, זה, אבל אין, אין זוגיות, אין תקשורת, אין הרמוניה. המקום הזה שובר ילד בצורה פנימית מאוד מאוד עמוקה. הוא אחר כך יהיה לו מאוד קשה לאחות את השברים. הוא יגדל, יהיה לו כמובן מאוד קשה בלמצוא זוגיות, אחר כך יהיה לו קשה בזוגיות עצמה. כן, זה גם מלמד אותנו שאם ראינו זוגיות לא טובה, יהיה לנו כמובן קשה גם בזוגיות שלנו, אפשר להבין את זה. אבל אנחנו חייבים לרחם על הילדים ולדאוג, אפילו לטובתם, לייצר זוגיות טובה מלאת אהבה, כי זה, אם אנחנו מכניסים אהבה לקשר, אנחנו מרפאים את הילדים שלנו, ושימו לב טוב, אפילו אם מדובר בגילאים מבוגרים, שהילדים כבר נשואים, בשבילהם, כן, עם ילדים אפילו, בשבילהם... אנחנו נשארנו אבא ואמא, כן, ואבא כן? שהם לא ביחד, זה מקשה על הילד מאוד גם אם הוא כבר אבא בעצמו, אוקיי? גם אם הוא, זוג, הוא זוגיות מעצמו. יש משהו מאוד מאוד הרסני בזוגיות לא טובה, ואנחנו חייבים, חייבים לתקן את זה ולדאוג שהזוגיות תהיה טובה ומהירה ושמחה, היא מלאה אהבה. ו... והדבר השלישי, הסיבה השלישית, למה אנחנו חייבים לעשות הכל, ממש הכל, כדי לשפר את הזוגיות שלנו, זה כי זה הברכה לכל שאר התחומים. כן, אומרים לנו, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. אם אין זוגיות, אם אין שלום, שלום בית, זה לא מחזיק ברכה. אז הפרנסה הולכת קשה, וחינוך הילדים הוא בעייתי, לא רק מצד מה שדיברנו מקודם, הצד הנפשי-פסיכולוגי של הדברים, אלא מצד עשייתא דשמיא, מצד הברכה. אין ברכה. אין ברכה בבריאות, אין ברכה בפרנסה, אין ברכה במימוש עצמי, אין ברכה בחיים. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. בני זוג שמצליחים כן? להכניס לתוך הקשר שלהם זוגיות, שלום, אהבה, זוכים בברכה. הכל הולך להם, הכל מצליח להם. כן? צריך אולי להסביר מה זה ברכה, אבל ברכה, כן, רק כדי להמחיש, ברכה זה אם נגיד כן, שדה נותנת יבול נורמלי, נגיד של אלף טון לשנה, שדה מסוימת נותנת אלף טון בשנה, וכל שנה היא נותנת אלף טון, זה הנורמה, זה, זה בטבע של העולם, זאת אומרת, אם לפי הגודל של השדה ולפי כמות הזרעים שנזרעים וכמות הגשמים, בצורה נורמלית היא בממוצע נותנת אלף טון בשנה. אבל לסדר שיש ברכה, אז היא נותנת משהו הרבה מעבר לצד המונורמלי, לצד הרגיל, הטבעי. זאת אומרת, אם טבע זה אלף, היא תקבל, היא תהיה מבורכת, סדר מבורכת, אז היא תיתן יבול כפול, או פי חמישים אחוז. היא הרבה יותר, זה ברכה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אומר, לא מצא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אליה השלום, אנחנו מדברים על משהו שהוא, כן, ש, שהוא מאוד מאוד חיוני, מי לא רוצה ברכה בעסק, בפרנסה, ב, ב, ב, ב, בחברתיות, ברפואה, בבריאות, ב, במימוש העצמי, כולנו רוצים ברכה. ולכן אני חושב שכולנו כאן, מי שמאזין לנו עכשיו, או מאזין להקלטה, מבין ומסכים שאנחנו לא יכולים לוותר על הקשר הזוגי, לא משנה מה, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי שהזוגיות שלנו תחזור ותאיר, תחזור ותהיה טובה ושלמה. מי מסכימה איתי על זה? מי מסכימה שהיא, והיא, והיא יכולה להגיד לעצמה שהיא הולכת לעשות הכל כדי לשפר את הזוגיות שלה? היא הולכת להשקיע, היא הולכת להתאמץ. היא הולכת להתייגע, היא לא הולכת לעשות הכל כדי שהזוגיות שלה תהיה טובה, היא לא מוותרת על הנישואין האלה, היא לא מוותרת על הקשר. מי מסכימה איתי? מי לוקחת את זה? אני. אני. אני מסכימה. בהחלט. גם אני. גם אני, גם אני, יפה, יפה, אתן לא מוותרות, למרות שקשה, ברוך השם, ברוך השם, לא מוותרות. זה נורא, נורא נורא חשוב, אני נורא נורא שמח לראות את התגובות שלכם, תראו, גם אני, גם אני, וואו, ברוך השם, יפה מאוד. אז תראו, יש לנו כאן אבל עכשיו, אולי, אולי גם לכם קופצת איזושהי, איזושהי בעיה. שאלה, קושייה, רגע, מה, מה קורה פה? אתה מדבר על זה שאני לא מוכנה לוותר על הקשר ואני אעשה הכל וכולי וכולי וכולי, וכו אבל הלו, יש לי פה כן, עוד איזה שותף, אמור להיות שותף לפחות, יש לי פה את בעלי, ובעלי, מה לעשות, לא מי יודע מה משתף פעולה, הוא אולי לא רוצה את זה. אני, אני היי מוכנה להתאמץ, לעשות הכל, אבל הוא לא מוכן. בעלי לא רוצה, ביקשתי ממנו כמה פעמים, תכף לייעוץ, לי כל מיני עניינים, הוא לא רוצה, לא מוכן. מי, מי חווה את המציאות הזאת, שהיא דווקא רוצה, כן? ובצד השני אין שיתוף פעולה, אין, יש קרירות למקום? מי חווה את המציאות הזאת? כמה, כמה שאני לא אומרת לבעלי שצריך לשנות, שצריך לעבוד, שצריך לשפר, זה לא קורה. אני. אני. בעלי דווקא משתף פעולה יפה, ברוך השם. שמח לשמוע. גם אצלי. גם אצלי. ביקשתי ממנו ללכת לייעוץ כמה פעמים. אוקיי, אוקיי. אז בהחלט זו תופעה מצויה. כמו שאמרנו קודם, שהאישה שה חווה קשיים זוגיים, חווה את הקושי הזוגי בצורה יותר קיצונית, גם מוכנה לעשות הרבה פעמים למען זה יותר, יותר בקלות אה, היא הולכת לבקש עזרה. אה, אבל אני רוצה, למרות שזה נראה כאילו שזה תלוי בשנינו, וזה ודאי נכון שהקשר הזוגי מאוד קשור לדינמיקה שמתחוללת בין בני הזוג. בוודאי שאם שני בני הזוג מקבלים החלטה משותפת לעבוד על הקשר, לבנות אותו, לשפר אותו, לא מוותרים, מחליטים להילחם עליו, כן? אז ודאי שהרבה יותר קל. הרבה יותר קל כשיש שיתוף פעולה מצד גם האיש וגם האישה ושניהם באים ורוצים לשפר את הזוגיות ולהעצים אותה ולהתחבר בצורה יותר ויותר מלאה והרמונית, אז ודאי שזה הרבה יותר קל והרבה יותר מוצלח. אבל אני רוצה לתת לכם כאן כמה כללים שיעזרו לכם, כן? אני רוצה שתבינו את הכוח והעוצמה שיש דווקא לאישה לעשות מהפכה שלמה בבית שלה, אפילו, אם הבעל משתף פעולה זה נהדר, אבל אפילו אם לא, אפילו אם הבעל לא ממש בכיוון התייאש, טרוד, לא מעניין אותו, לא מאמין, לא משנה מה הסיבה, לא, ב, לא בקטע, האישה רק היא לבד, בכוחות עצמה, יכולה לעשות מהפכה שלמה בבית וזה בדוק ומנוסה, אוקיי? שימו לב טוב לרעיון כאן, אוקיי? שימו לב טוב. יש כאן שתי נקודות שחשוב להכיר. נקודה ראשונה, מערכת זוגית היא נורא נורא דינמית והיא נורא נורא, נורא תגובתית. זאת אומרת, אם אני או בא עם, בעלי עשה איזה משהו שלא מצא בעיניי, אז, אז אני מגיבה לדבר הזה בצורה שלילית, כי הוא עשה משהו שלא מצא חן בעיניי. אז אני עכשיו אה, כועסת על זה שהוא עשה את זה. הגבתי למה שהוא עשה, אז אני כועסת. הכעס שלי בעצם מרתיע אותו ו, ומכעיס אותו, למה את כועסת עליי? אז הוא עכשיו כועס, הוא הגיב לכעס שלי, הוא גם כועס. הוא כועס, אז הוא אמר איזה מילה, ואני נפגעתי. אז עכשיו אני, אני קודם כעסתי, עכשיו אני גם פגועה. אז אחרי שנפגעתי, הוא רואה אותי פגועה, והוא חושב שאני עושה הצגות, אז הוא עכשיו, כן, נמאס לו מהצגות, והוא... לא יודע מה, כן, נלך לצד הקיצוני, טורק את הדלת ו ו ו ויוצא, הולך מהבית. והוא הולך מהבית, אני מרגישה שהוא נטש אותי, אני מרגישה נטושה. אני נטושה, אני נשברת, אני בוכה. הוא חוזר הביתה, הוא רואה אותי בעיניים אדומות. הוא חוזר ורואה ובכלל, כן, הוא, הוא, הוא, הוא מרגיש אשם, כן, הוא מרגיש אשמה עכשיו, הוא, הוא רואה אותך מרוסקת, הוא מאשים את עצמו. אבל האשמה שלו עושה לו עוד יותר רע, והוא לא יכול להתמודד עם זה, אז הוא הולך לישון בכעס, בכעס, גם עלייך, גם על עצמו. בקיצור, חגיגה. וכל זה, מה קרה? זה לא התחיל ככה, זה התחיל בקטן. זו תגובה שגררה תגובה, שגררה תגובה, טינג, טינג, טינג, טינג, טינג, בום. פיצוץ. המערכת הזוגית היא מאוד תגובתית. אז אנחנו רוצים לקחת את, ה, את, ה, את, ה, את המציאות הזאת, את הטבע הזה, ולהשתמש בו לטובתנו. כי בגלל שזו דינמיקה שהולכת ומשפיעה אחד על השני, אז אם דבר שלילי משפיע, גם דבר חיובי יחולל דינמיקה חיובית. ואדרבה, חז"ל אומרים: רבה מידה טובה ממידת פורענות. המידה הטובה, החיוביות, יש לה עוצמות יותר חזקות מהעוצמות השליליות. אז אם אנחנו רואים ומרגישים על בשרנו שבתוך הזוגיות שלנו יש דינמיקה שלילית שמתחוללת והיא מידרדרת מאוד מאוד מהר ומאוד קשה לצאת ממנה, אז אנחנו יכולים להבין שאפשר לצאת ממנה על ידי דינמיקה חיובית. אם אני מהפכת את התגובה, אני מפסיקה להגיב, אני כאילו... במקום להגיב זה להיות קשה, משהו שקשה הוא מגיב, אבל מה שהוא רך הוא כאילו יכול לבלום את הדבר, במקום להחזיר אותו הוא כאילו בול, כמו, זה נכנס לתוכו, מתרכך, נכנס ונבלם, ואז אני יכולה לעצור את הדינמיקה השלילית, ועכשיו להכניס, כן? להכניס חזרה למערכת איזשהו עירוי חיצוני חיובי, ככה זה נקרא בכלכלה, מכניסה איזושהי אנרגיה חיובית. האנרגיה החיובית הזאת, מה היא עושה? היא מתחילה גם, כמו פינג פונג, לגדול ולגלגל את הגלגל לאנרגיה ולדינמיקה חיובית ומהירה, אוקיי? אז אם תלמדי לעשות את זה, איך עושים ואיך לוקחים תגובה, עוצרים אותה ומחדשים חידוש חיובי בתוך הזוגיות, זה, זה נורא קשה, זה נורא לא טבעי, אבל כן? יש גם איזשהו סוג של טכניקה של מה עושים בכל שלב, איך עושים את זה ומה עושים, לפי הסיטואציות השונות, תלמדי את זה, תוכלי לחדש ולהכניס אנרגיה חיובית שמאוד מאוד תעזור לאהבה לחזור ולהעיר. זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, וכאן אני רוצה לחדד את מה שאמרנו כבר, שהזכרנו, למה האישה דווקא, היא, יש לה יותר כוח מהאיש, כמו שיותר כואב לה, ככה העוצמות שלה, היכולת שלה לשפר את הזוגיות הרבה יותר גדולה ממה שיש לאיש. שימו לב טוב, למה זה כך? גם האיש וגם האישה יש להם יכולת השפעה, זה ברור. אבל, יכולות ההשפעה של האיש והאישה הן שונות. האיש יש לו השפעה ישירה. אקטיבית. האישה, ההשפעה שלה, לא שאין לה לגמרי השפעה ישירה, יש לה גם, אבל עיקר העוצמה שלה זה בהשפעה המקיפה, השפעה נעלמת. מה זאת אומרת? זה לא שהיא צריכה לעשות פה משהו אקטיבי, לא רק, היא יכולה גם להשתמש ב... בכלים האלה, אבל עצם החוויה שלה, עצם התחושה שלה בתוך עצמה, איך שהיא מרגישה בתוך עצמה, היא לא עושה כלום, היא רק מסדרת לעצמה תדר פנימי מסוים, עצם הנוכחות והחוויה הרגשית שלה בתוך עצמה משפיעה באור חוזר, משפיעה בצורה מקיפה ועוצמתית מאוד על הבעל. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה לצד השלילי ולצד החיובי. לצד השלילי, אם הבעל נכנס, וזה לא קשור אליו בכלל, אבל אשתו יושבת במטבח עם עיניים כבויות עצובה. לא טוב לה, הוא רואה את זה, זה. עכשיו, זה בכלל לא קשור אליו. ההשפעה עליו ועל הזוגיות היא מאוד קשה. זה משפיע עליו בצורה שאתם לא יכולות לתאר. זה כמו, כן, משהו... כן, גם אם הוא כביכול להגיד שום דבר לא קרה, משהו בו נכבה ומאבד את המוטיבציה שלו להיכנס לתוך הקשר הזה. אוקיי? זה נורא נורא חשוב להבין את זה. והפוך, אם הוא נכנס הביתה והוא רואה אישה שמחה, והוא רואה אישה חיננית, וחיונית, ומתלהבת, ו... וטוב לה, טוב לה בחיים, זה נותן לו אנרגיות ורצון ומוטיבציה להיכנס לקשר. אוקיי, okay, עצם התדר הזה שבו הוא נמצא, כן, זה, זה, זה, זה כמובן, עוד פעם, יש התקללות, לא ניכנס לרעיון הזה של התקללות, זה כמובן נכון גם לגבר וגם לאישה, גם לגבר אני יכולה מהמצב מה רוח שלו להיות מאוד מאוד מושפעת, אבל אצל האישה זה בצורה הרבה יותר רוצוננותית, הרבה יותר חזקה, ולכן, ויש פה משהו מאוד מאוד מדהים, שאני יכולה להכניס את עצמי למין חוויה פנימית עם עצמי, בכלל לדבר איתו, לא, לא להיות קשורה אליו, וזה משנה, משנה, הופך לגמרי את הבית. אז אלה שתי הרעיונות, וכמובן שאנחנו רוצים ללמוד איך עושים את זה, בתכלס, אוקיי? נורא נורא חשוב לנו להבין כמובן את הכלים, מה, מה אנחנו עושים, הבנו כמה זה חשוב, הבנו מה אנחנו צריכים לעשות, הבנו את העוצמה הגדולה של, ש, שיש לאישה. שמסוגלת באמת לעשות מהפך אדיר בתוך המערכת הזוגית שלה, בתוך הבית שלה, גם אם, שים לב טוב, אני רוצה לחדד את זה, גם עם הזוגיות, גם אם הבעל והאישה, האיש והאישה מרגישים ריח מאוד מאוד גדול והם כבר בייאוש, כן, אין ייאוש בעולם כלל, זה לא, לא מה שצריך לוותר. אפשר, האישה יש לה כוח להפוך לגמרי את הבת והיא לא צריכה את בעלה. כמובן שהיא בעלה משתף פעולה, זה מדהים, זה מאוד מאוד יעזור. אבל אפילו אם, אם היא לא יכולה ממש לעשות מהפכה שלמה, ואני רוצה, מאוד מאוד חשוב לי לתת לכם את הכלים איך לעשות את זה צעד אחרי צעד, בצורה מאוד מסודרת, בצורה מאוד אה, שיטתית, כן? איך לבנות תוכנית עבודה, ל, ל, להפוך את הבית למשהו הרבה יותר שמח, הרבה יותר טוב ומלא אהבה. מי מעוניינת, מי זה חשוב לה, לרכוש לעצמה את הכלים האלה. תכתבו לי ב-SMS, אני לא שומע אתכם יותר מול. אני. אני. גם אני. אני רוצה. מאוד מאוד חשוב לי אני לגמרי. אני. לי. לי. נו, no, מי עוד? מי עוד? גם אני. מי ששומע אותנו, אני לא יודע כמה אתם על הקו, <laughs> לי מאוד חשוב. כן, תודה רבה, תודה. אני, אני. אני, ממש, אני ממש מעניין. אני. גם אני רוצה. אני. תודה רבה. גם לי. מי עוד? מי שלא סימסה לא לוותר, מי שנמצאת כאן. זה נורא נורא חשוב, האמירה הפנימית הזאת לתוך עצמי, שאני אומרת לעצמי, אני רוצה, אני לא מוותרת על זה, אני רוצה לקבל כלים. תודה, תודה, בשורות טובות. כן, אני, גם אני רוצה. נו, ברוך השם, הנה, מישהי רוצה לחזק אותה, היא אומרת ש... כן, היא, היא רוצה, לה, היא, היא כותבת שעל בשרי למדתי את מה שאתה אומר. היא אומרת לנו כאן, מחזקת אותנו, שזה אפשרי, והיא עשתה את זה כבר. יופי, אני ממש ממש שמח לשמוע זה, בהחלט אפשרי. אני ראיתי מהפכים עצומים וגדולים של זוגות, כן, שקרו בזוגות, ל, רק לנשים שבאו לקבל הדרכה, שבאו לקבל את העזרה הזאת. ואת הכלים האלה, הם פשוט הפכו להם את הבית לחלוטין מהקצה אל הקצה, אוקיי? עכשיו, תראו, אני... מה שבדרך כלל עושים, מה שבדרך כלל עושים, אפשר לעשות את זה, זה באמת לקבל... אה, מגיעים לייעוץ אישי, עם הזוג, עם הבעל, בהחלט אה, מעוניין, הוא יכול להגיע לסדרה של... התערכות של אימון ואנחנו עוזרים להם לבנות את הכלים. התהליך הזה הוא אה, נע בין משהו כמו 3,000 ל-4,000 שקל לתהליך, משהו כזה. אה, ואני אה, רציתי, ניסיתי לחשוב איך אני יכול באמת אה, לתת את הכלים האלה אה, בצורה יותר, אה, באמת, ש... אה, יותר מהירה. יותר פשוטה וגם אני לצערי לא יכול לקבל אה, הרבה לאימון אישי, אני אה, ברוך השם עושה הרבה דברים, מתעסק בהרבה אה, באמת בהדרכות ולכן כמות האנשים שאני יכול לקבל לייעוץ אישי היא מאוד מאוד מוגבלת, מי שבכל זאת תרצה אני, אני, אני אשמע אותה ו, ו, וננסה בכל זאת לעשות משהו גם בנושא הזה, אבל Um, אני החלטתי לתת לכם לעשות איזשהו קורס מאוד מאוד מסודר בדיוק על הנושא הזה, okay? um, הקורס ייתן לכם הדרכה וכלים מאוד מאוד מסודרים שבהם תוכלו, כן? אם היום uh, אתם מרגישים איזשהו קושי במקום הזה, אתם תצאו איתו עם יכולת השפעה. גם גלויה וגם נעלמת, כמו שאמרנו, על הבית, וזה פשוט יחולל מהפך שלם בתוך הבית שלכם. הקורס הזה הוא קורס בין ארבעה שיעורים, אנחנו נעשה אותו פה, כמו שהשידור היה היום, בשידור טלפוני. אנחנו פותחים את הקורס בשבוע הבא, הוא יהיה בין ארבעה מפגשים, ארבעה מפגשים של שעה, משהו כמו שעה, והקורס עולה 300... 97 שקלים, אוקיי? סכום צנוע יחסית, לא, לא יקר, משהו שאני חושב שכולם יכולים לעמוד בו, 397 שקלים. עד שבוע הבא, אבל אני החלטתי כדי שבאמת אה, אה, עוד אנשים יוכלו להצטרף ושיהיה לכם באמת קל, ואני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לעשות אותו הקורס הזה. אז החלטתי לעשות עד שבוע הבא, מי שיירשם בשבוע הקרוב, אני אעשה הנחה, ובמקום 397 שקלים זה יעלה 197 שקלים. במהלך אוקיי? כל השבוע, כל השבוע עד יום חמישי הבא בעצם, המחיר הוא רק 197 שקלים. ואנחנו כמובן ממשיכים לפרסם את הקורס הזה גם בערוצים אחרים, גם לקהלים אחרים, אז זה המחיר. ומי שזכה מי שזכתה, וברוך השם הייתה איתנו פה, והיא התאמצה והתאגעה והגיעה לשידור והגיעה להדרכה, וברוך השם, גם זכינו שתשתפו איתנו ככה פעולה ודינמיקה, אז אני רוצה לתת לכם הצעה מאוד מאוד מיוחדת, רק למי שתחליט להירשם היום כבר לקורס, לקפוץ על ההזדמנות הזאת, משהו באמת שהוא... לא עשיתי אותו אף פעם, דבר כזה, אני רוצה לתת לכם ש... את האפשרות להירשם לקורס ב-97 שקלים בלבד, זה הכול. מי שנרשמת היום בלילה עד 12 בלילה, נאפשר לנו בערך שעה וחצי, מי שמחליטה עכשיו להירשם, 97 שקלים לכל ארבעה שיעורים, כמו שאמרנו, אנחנו ניפגש כל יום חמישי במשך שעה. כמובן תקבלו אחר כך גם את ההקלטות ותוכלו לחזור על הדברים בצורה מאוד מסודרת. אז מי שרוצה להירשם ממש עכשיו, אפשר פשוט לשלוח לי הודעת סמס עם המילה הרשמה או רישום ואני אחזור אליה, נרשום אותה, אני אקח את הפרטים ונתחיל. הקורס, כמו שאמרנו, מתחיל שבוע הבא. ועד 12 בלילה יש באמת הזדמנות לקפוץ על המחיר הזה, 97 שקלים. אני גם אוכל, אם, אם יהיה לי זמן, כל הפניות והרישומים, לענות על שאלות. אז אם, אם יש שאלות לפני שאנחנו מסיימים את השידור, אז אפשר לשאול עכשיו. שכבר, מי מצטרפת אלינו, אפשר עכשיו לשלוח. מי שרוצה להירשם, שתרשום לי הרשמה, או שתרשום לי אני. מי כבר איתנו? הרשמה. הרשמה. אישום עכשיו. יופי. אני עוד מעט, בעזרת השם, אצור איתכם קשר. טוב, נשים יקרות, נשים יקרות, קודם כל ממש תודה. שהקדשתם את, ה... את השעה הזאת, שואלים אותי פה מה, מה התכנים פלוס מינוס. Okay. Uh, העיקרון, הוא, העיקרון הוא כזה, בעצם אנחנו לוקחים ומרחיבים את מה שדיברנו היום, דיברנו באמת על uh, שני כיווני ההשפעה, אנחנו נבין בצורה יותר מפורטת uh, את העקרונות. Uh, של כל כיוון השפעה כזה, ונרד ברמה הפרקטית וניתן כלים פרקטיים מה אנחנו עושים במצבים שונים, במציאות שונה מול הבעל, כן? ומה אנחנו עושים כדי לעורר מחדש את האהבה. איזה פעולות אקטיביות, מעשיות, אנחנו יכולים לעשות במצבים השונים של הקשר. אנחנו נלמד גם, למשל, לאבחן את הסגנון האישיותי של בעלי. אנחנו נלמד לאבחן את הסגנון, לכל, לכל בן אדם יש איזשהו קו נפשי מסוים. טוב, חזרתי, התנתק לנו הקו. התחלתי להגיד שלכל בן אדם יש איזשהו אה, אה, קו נפשי מסוים, אוקיי? מי שמכיר קצת קבלה, קו ימין, קו שמאל, קו, שמאל, קו האמצעי, אוקיי? וזה נורא קשור ל, ליכולת השפעה. זאת אומרת, מי קו ימין, צריך להשפיע עליו באופן מסוים, ומי קו שמאל, צריך להשפיע עליו באופן אחר. מה שמדבר אליו, מה שנוגע לו, זה דברים אחרים לגמרי, ולכן אני צריכה להכיר את בעלי, צריכה גם להכיר את עצמי, אבל חשוב להכיר את בעלי, מה מניע אותו, מה יכניס אותו, איזה אנרגיה תזיז אותו לתוך הקשר. אני אתן לכם דוגמה, אם הוא במהות שלו קו ימין, אז אם אני, נגיד, אדרוש ממנו, אטבע ממנו דברים, כן, אז זה לא כל כך יזיז לו, כן, זה לא יניע אותו, הוא לא יפחד מזה, הוא לא, כן, לא שזה עובד, כי אנשי קו שמאל, אם נפחיד אותם ונאיים עליהם, נלחיץ אותם, אז יכול להיות שהם יעשו, אבל זה לא, לא יכניס אהבה, כן? הדבר יתבצע, אבל האהבה עוד לא תהיה. בכל מקרה, האדם של קו ימין, נעורר אותו עם עונג. אוקיי? Okay, ברגע שהוא, בגלל שמה שמניע אותו זה תענוג, אנשי קו ימין, אז אנחנו צריכים לפתות אותו בתענוגות, אוקיי? Okay? כל מיני עניינים שהוא, שהוא אוהב, דברים שהוא אוהב. וקו שמאל, כן? למשל, זה אנשים שמחפשים הישג, אז אנחנו יכולים לעזור להם לראות את זה כאתגר, כמשימה, כי זה מה שיכולים לממש. כן, ואז ברגע שנדבר אליהם בשפה ש, שמניעה אותם, אנחנו נוכל בעצם על ידי, על ידי זה לדרבן אותם ולהכניס אותם לתוך הקשר הזוגי, אוקיי? אותו דבר לגבי קו. האמצעי, אנחנו נדבר כמובן על כל הפרטים האלה, אנחנו נלמד באמת כלים מדהימים מתורת הנפש היהודית, מתורת הקבלה והחסידות. מאוד מאוד כדאי, בואו נראה מי עוד... החליט להצטרף אלינו, אוקיי, הרשמה, הרשמה, נרשמת, אוקיי. בכל אופן, אז אה, אני אה, בעזרת השם יחזור לרשום אתכם עכשיו, ו...